Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tabiban, mubarakan fi, mubarakan عليه. Kama yipbu Rabbuna Naa, wa yarbu. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu, la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu, wa rasuluh. Amma ba'd Ma'ashiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada sore hari ini Kita bisa berjumpa kembali Dalam sebuah kesempatan yang mulia Ya'ni Talabul ilmi Watafakuh fid din Sebuah amalan Takarub yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita di sore hari ini. Dan kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua al-ikhlas, keikhlasan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkannya Kemudian di dalam mendakwahkannya, Sesungguhnya sebuah amalan Seandainya tidak disertai dengan keikhlasan Maka tidak akan bernilai apa-apa Hanya mendapatkan kelelahan Capek Biaya yang dikeluarkan akan tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada nilainya Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal yang seperti ini Kita memohon, meminta kepada Allah Agar memberikan kepada kita al ikhlas alikhlas Dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyirul muslimin Rahimanu rahimukumullah Pada kesempatan kita di sore hari ini Biaunilahhi Taala dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan membaca nama sebuah kitab yang ditulis oleh al Imam Al Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab R.A. dengan judul Al Usulusittah. Al-usul Al-usul al Sebagaimana dijelaskan Para ulama Jama' dari Aslun Al-usul adalah Jama' dari kata Aslun Dan maknanya Secara bahasa Sebagian ulama Mendefinisikan Secara bahasa Al-usul adalah ma yubna alayhi ghayruhu sesuatu yang dibangun naam sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain ini yang menjadi dasarnya sesuatu yang dibangun di atas sesuatu tadi sesuatu yang lain menjadi dasarnya naam barakallahu fikum namun sebagian ulama mengkritik definisi ini Naam Fikum Dikarenakan Tidak semua e, Naam seandainya definisi Usul demikian Naam di dalam Penggunaannya Ada kritikan Sebagian ulama Ia Sebagaimana kita tahu bahawa Ayah atau orang tua Disebut dengan usul Aslun Nam dan anak atau keturunan disebut dengan fara'un, syabam. Naam, kalau definisi aslun tadi, ma yubna alaihi ghayruhu, sesuatu yang menjadi dibangun di atas sesuatu yang lain, kurang tepat. Oleh karena itu, sebagian ulama, memberikan definisi lain, diantaranya, yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, hafizahullahu ta'ala, dalam sebuah sautiyah yang kami dengarkan, Beliau menukilkan ucapan al-Imam Ibnu al Qayyim rahimahullah bahwasanya aslun atau usul maknanya adalah ma minhu asy ma minhu asy-syai'u sesuatu yang menjadi asal dari nama sesuatu. Atau semak dengan ini dijelaskan para ulama lain Usul itu maknanya adalah ma yatafarru'u minhu ghayruhu. Satu perkara yang menjadi bercabang dari satu perkara ini yang lainnya. Naam, dari satu perkara menjadi bercabang menjadi masalah lainnya, maka yang satu perkara yang menjadi asal tadi disebut dengan apa? Aslun atau usul tadi. Ini makna secara bahasa al-usul na'bar qalafikum dan secara istilah syar'i beberapa makna usul Diantaranya adalah na'am yakni ad-dalil dalil atau sebagian memaknai sebagai qawaid kaidah na'bar qalafikum kitab ini yang akan kita pelajari insyaallah taala al-usulu al -usulu, sebagaimana namanya disebutkan oleh Mualliful Rahimahullah Naam Sittatu Usul, 6 perkara usul. 6 perkara yang prinsip. 6 perkara yang mendasar di dalam dinul Islam, dalam agama Islam. Dan para ulama menasihatkan Naam sebagaimana dia disebutkan Syekh Abdullah bin Rahim Al-Bukhari Hafizahullah bahawa kitab ini termasuk yang dinasihatkan baru untuk dipelajari karena merupakan kitab yang penting. Naam, karena kitab ini mengandung 6 perkara prinsip, 6 perkara atau 6 kaidah yang mana dengan 6 perkara prinsip ini, 6 kaidah ini akan tegaklah dinul Islam. Sehingga apa yang akan kita pelajari dalam kitab ini merupakan perkara yang sangatlah penting. Laqala fiikum namun bukan berarti ketika muallif rahimahullah menyebutkan al-usulussittah bahwasanya perkara-perkara penting, perkara-perkara prinsip yang mendasar dalam dinul Islam hanya enam ini. Beliau menyebutkan ini bukan dalam rangka pembatasan. Laisa ala sabilil hasr. Bukan sebagai pembatasan. Karena datang pula hal ini dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan na'am beberapa masail dengan bilangan tertentu namun bukan maknanya pembatasan. Contoh ketika Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan innallaha yardhalakum salasan sesungguhnya Allah meridhai kepada kalian tiga perkara. Al Tauhid al-ijtimaa' al as-sam wa tha'ah. Apakah tiga, hanya tiga perkara yang Allah ridhoi? Tentu tidak Dalam dalil-dalil yang lain didapati bahawa sahaja Allah subhanahu wa ta'ala Meridhoi perkara-perkara lain Di antaranya dalam sebuah hadis yang dirawatkan nalima muslim Dengan derajat marfu Rasulullah s.a.w. menyebutkan Inna allaha la yardha anil abdi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi seorang hamba Iza akala al-akalah Tayahadhu ane. Kemudian ketika hamba tadi dia memakan satu makanan kemudian memuji kepada Allah. Ini menunjukkan bahawa bukan hanya tiga perkara saja yang akan mendatangkan kereduan Allah. Demikian pula yang disebutkan mualith dalam kitab ini al-usulusittah enam perkara pokok di sini bukan pembatasan hanya enam perkara ini yang prinsip dalam agama Islam. Namun di antaranya adalah ini. Yang disebutkan oleh Mu'allif Rahimahullahu ta'ala Kemudian Disebutkan oleh Syirah Abdullah bin Abdul Rahimah Al-Bukhari Sebab penulisan kitab ini Nah Beliau mengatakan Dari lahir yang nampak Dari ucapan Muqaddimah yang disebutkan oleh Syirah Yang nanti kita akan baca InsyaAllah ta'ala Nah sebab, Diantara sebab penulisan kitab ini Oleh Mu'allif Rahimahullah, iaitu diantaranya di zaman beliau, Rahimahullah terdapat enam kuatnya penentangan, penyelisihan manusia terhadap enam perkara prinsip yang terdapat dalam agama Islam yang beliau terangkan ini. Ketika itu terjadi penyelisihan yang kuat terhadap enam perkara prinsip ini, sehingga beliau Rahimahullah menyebutkan bahwasanya enam perkara ini adalah enam perkara yang penting yang mendasar, perkara usul dalam agama Islam. Bahkan kata Syu'aib Abdullah bin Abdurrahman Bukhari hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahawa di antara enam perkara prinsip ini, jika ada yang dia meninggalkannya, mencacatinya atau menggugurkan, gugur dalam salah satu dalam di antara perkara prinsip enam prinsip ini, ada yang bisa sampai kepada kekufuran. Sebagiannya lagi dari enam perkara ini, jika ada orang yang dia meninggalkan, mencacati, menggugurkan, Di antara enam perkara ini ada yang sampai kepada kebidaahan, menunjukkan bahwa enam perkara perkara yang sangat penting. Maaf, Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kumulah. Kita akan baca kitab ini. enam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Saya lupa sebelumnya Dalam menjelaskan kitab ini Yang menjadi rujukan utama Yang saya sampaikan adalah Syarah dari Al-Allamah As-Sidh Salih Pauzan Al Allah Ta'ala Nah, meskipun karena Ini adalah uh, Majlisnya bukan Yaumiyah atau Usbu'i bukan harian atau pekanan maka mungkin dalam kita tidak membaca semua syarahnya namun kita akan ringkaskan hasbatot qatina sesudai dengan kemampuan kami insyaallah taala Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Imam da'awati al-Islamiyah Wa hami himal millatil hanifiyah Berkata syuruh Muhammad bin Abdul Wahab Imam da'awati al-Islamiyah Pembela millah hanifiah Yani dinul Islam Millahnya Nabi Muhammad Millahnya Nabi Ibrahim Alaihimassalam Kala beliau berkata من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة ملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للأوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وأقلاء بني آدم illa aqallal karim Beliau mengatakan jin'a jabil uja termasuk perkara yang sangat mengherankan wa akbaril ayati dan termasuk tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan qudrah kekuasaan Al-Malikul Ghallab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Raja Yang Maha menundukkan Mengalahkan Adalah Sittatu Usul Adalah Enam Perkara Prinsip Enam Ka'idah Bayanah Allah Ta'ala Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerangkannya Bayanan Wadihanil Awam dengan penjelasan wadih dengan penerangan penjelasan yang jelas lil awam bagi kalangan awam na awam al aami ini orang-orang yang dia kaum muslimin yang tidak sampai pada marhala sebagai talibul ilmi memahami perkara-perkara dari dinul islam namun bukan orang yang sengaja secara khusus belajar kalangan awam 6 memahami dengan jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dari enam perkara prinsip ini fauqoma yadunnu allahu nun melampaui dugaan orang-orang yang mengira nya menduganya summa ba'da kemudian setelah hal itu kata syekh Ghalibatinya adzkiyau l'alam, wa uqalaubani Adam, ilaa akal qalil Namun dalam keadaan enam perkara ini sudah Allah terangkan dengan jelas, terangkan di dalam Al-Quran, diterangkan pula mulai lisan Rasulnya di dalam Sunnah Sunnahnya, jelas. Bukan hanya tolimu ilmi, kalangan awam, bisa memahami enam perkara ini dengan jelas. Namun dalam keadaan wudhu, Jelasnya perkara tadi Maka syair di awal mengatakan Min aja bil Termasuk perkara yang sangat mengherankan Ternyata dalam keadaan jelasnya enam perkara tadi telah Allah terangkan dengan gambar Dengan jelas Namun kata syair Ghalitafiha adhkiyaul alam Wa uqala'u bani adam Illa aqallal qalil Akan tetapi telah salah dalam enam perkara prinsip ini adhkiyaul alam ia orang-orang yang pintar orang-orang yang cerdas orang-orang ukolah dari kalangan Bani Adam banyak yang salah dalam enam perkara ini yang akan beliau terangkan rahimahullah illa aqallal qalib kecuali enam yang sedikit Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah Ijlas kana la as-salif fauzan hafizahullahu ta'ala Naam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan Naam dengan menurunkan Al-Qur'an segala sesuatu yang dibutuhkan bagi hamba-hambanya Beliau mengatakan hafizullah la syakka anna allaha subhanahu anzal alqur'ana tibyana likulli syai'. Tidak diragukan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an karena enam prinsip yang akan disebutkan oleh Syekh telah Allah terangkan di dalam apa? Allah menerangkan di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tibyanan likulli syai'. Sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Naam dalam surat An-Nahl, "Wa nazzalna 'alaikal kitaaba tibyanan likulli syai'." wa hudan wa rahmatan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nazzalna alaykal dan kami telah menurunkan kepada pada nabi Muhammad alkitab jadi yani alquran tidayanan likulli syai sebagai penjelas terhadap segala sesuatu wa sebagai petunjuk wa sebagai rahmat sebagai kabar gembira lil muslimin kepada orang-orang naam yang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wan Rassulah, kata Syaikh Al Fauzan Hafidh dan sesungguhnya Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, bayana hadal Quran bayanan syafi'ah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan Al Quran dengan penjelasan yang memuaskan. Tidaklah beliau, Ali, Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat melainkan beliau telah menyampaikan semua. Apa yang Allah turunkan bagi kita. Akuan hidin rahimah nurrahimakumullah. Oleh karena itu, Syekh tadi, sebagaimana kita membaca ucapan beliau, bahawa enam perkara yang akan beliau jelaskan ini telah Allah terangkan dengan gamblang, dengan jelas. Namun ternyata banyak orang-orang yang Tintar Orang-orang uqala Orang-orang yang akil Dari Bani Adam ternyata salah Keliru dalam enam perkara Enam prinsip ini Yang sebenarnya telah Allah terangkan dengan jelas Apa sebabnya? Enam Ada yang tahu? Sebelum kita baca penjelasan syekh Padahal sudah dijelaskan dengan gamblang dalam Al-Quran Hmm? Ada yang tahu? Kalau muslimin membaca Al-Quran sebab, Apa sebabnya? Hah? Nah, awal nafsu Ada yang lain? Tuh, kita akan baca Kenapa sebabnya? Banyak manusia, bahkan orang-orang cerdasnya Orang-orang pintarnya, bahkan mereka pasih dalam melafadkan Al-Quran. Benar-benar membaca Al-Quran huruf demi huruf, benar-benar pas sifat-sifat hurufnya. Nah, namun kenapa? Salah. Untuk melihat kaum khawarij. Mereka yang mudah mengkafirkan, mereka yang memiliki pemikiran mudah mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintahnya dan memperontak kepada pemerintahnya naam banyak diantara mereka yang hafidul quran hafal al quran kan bahkan mereka membuat ma'ad ma'ad tahfidul quran kalau kita mendengar suaranya mashaAllah naam suaranya membaca huruf huruf al quran betul-betul pasti namun kenapa mereka keliru syemendrangkan Walakinna qalla man yatanabbaha lihadzal bayan wali zalika tajidu katiran minan nas yaqrauna alqur'ana wa yaq'uluna fish-shirki wa yukhilluna bit-tauhid ma kitabillahi wa fis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syemendrangkan akan tetapi sedikit Orang yang memperhatikan terhadap penjelasan ini. Berusaha memahaminya dengan baik. Berusaha memahaminya dengan benar sesuai penjelasan warna ulama. Nah, ahlu tafsir. Ini sedikit. Oleh karena itu, engkau dapatkan banyak dari kalangan manusia yang mereka membaca Al-Quran. Mereka terjatuh dalam kesyirikan mereka enam melakukan menggugurkan atau mencacati dalam masalah tauhid di antara enam perkara prinsip ini nanti kita akan baca insyaallah yang pertama dalam masalah tauhid sebagai contoh tadi orang membaca Al-Qur'an mungkin menghafalnya dia baca dari Awal sampai akhir, dari akhir sampai awal dia baca semua. Tetapi kenapa terjatuh dalam kesyirikan Padahal perkara ini perkara yang wajib runjunglah di dalam Al Quran, juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan li annahum, karena mereka yamsuna al awaid. Karena mereka berjalan di atas adah kebiasaan kebiasaan adat-adat adat istiadat wama wajadu alehi abaahum wama wama syikhahum dan mereka berjalan di atas at perkara yang mereka dapati nam ayah-ayah mereka dan guru-guru mereka dalam keadaan perkara tersebut menyelisihi kepada dalil. Fal aslu ma wajadu 'alaihi aba'hum wa masya wa masai'ahum wa ahla baladihim wa la yafakkiruna fi yawmin minal ayyam Ini dia sebabnya. Saya mengatakan yang menjadi prinsip di sisi mereka Yani apa-apa yang mereka dapatkan Ayah-ayah mereka Keyakinan-keyakinan Ayah-ayah mereka enam Orang tua-orang tua mereka Moyang-moyang mereka Ataupun guru-guru mereka Ataupun apa yang dilakukan Oleh Mayoritas penduduk negerinya Walau fakiruna fiyom meminat ayam mereka tidak pernah memikirkan pada satu hari dari hari-hari pun untuk Jaka ya, amal untuk memperhatikan. Nah moya tadab Quran dan untuk mentadaburi al-Quran. Ini dia mereka membaca tapi tidak mau memperhatikan, tidak mau mem mentadaburi al-Quran. Wahyari buah aleihim maka naalehin nas dan mereka tidak mahu untuk mengoreksi. Nam keyakinan yang dimiliki orang oh manusia mereka tidak hadapkan itu kepada Al-Quran. Apakah ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau tidak? Tidak mahu mengoreksi. Padahal mereka membaca ayat tadi. Bahrakalafikum. Berapa lisan yang telah membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah dari kesyirikan. Allah mengatakan, Wa'budullaha wa la tushrikubihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ayat ini, kalau mereka membaca Al-Quran min awal ila akhir, mereka baca. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Larangan Allah dari kesyirikan, ancaman terhadap dosa syirik. Namun kenapa mereka terjatuh? Karena mereka tidak mau memperhatikan, tidak mahu mentadaburi Al-Quran. Bahkan mereka tidak mau mengoreksi apa keyakinan yang dimiliki manusia dengan Al-Quran. Hal huwa sahih atau gairah sahih. Apakah keyakinan yang dimiliki manusia itu benar atau tidak benar. Yang penting kalau didapati dari ayah-ayahnya, oleh nenek moyangnya, oleh kebiasaan untuk negerinya. Ya sudah, saya seperti itu. Naam, Allahul musta'an. Naam, demikian di antara sebab sehingga mereka keliru dalam perkara-perkara prinsip yang sebenarnya sulit terangkan dengan jelas. Bahkan kata Syibal, akhaduhum at-taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Bahkan naam taqlid a'ma, taqlid buta kepada ayah-ayah mereka kepada kakek-kakek mereka benar-benar telah menguasai mereka. Tidak mau memperhatikan, tidak mau mentadabburi, tidak mau mempelajari. Wa'ata baru dan mereka menganggap annal Qur'ana sesungguhnya Al-Qur'an innam ma yuqra'u barakah. Qur'an itu hanya dibaca untuk apa? Untuk barakah, untuk mendapatkan keberkahan. Dan untuk mendapatkan pahala Dengan membacanya Benar tidak? Hah? Hal ini benar tidak? Al-Quran itu kalau dibaca Akan mendatangkan keberkahan Dan akan mendatangkan pahala Benar? Nah Namun barakaulah Ini menjadi tujuan Semata-mata tujuan mereka Dalam membaca Al-Quran Hanya untuk mendapatkan keberkahan Dengan membaca huruf-hurufnya atau mendapatkan pahala darinya. Walaisal maqsudu annahu yukra'u litadabburi wal 'amali bima Mereka tidak bermaksud, tidak menjadi tujuan mereka untuk membaca Al-Qur'an tadi dalam rangka mentadabburi dan mengamalkan apa yang ada pada Al-Qur'an. Ini keadaan mereka. Sehingga akhirnya keliru, salah. Naam. Barakallahu fiikum. Bahkan mungkin sebagian memiliki gelar-gelar. Tapi kenapa? Nah, kalau kita memperhatikan keyakinannya, perbuatannya menyelisihi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalaminan nasi man yaqraul Qur'ana <Susukainya> li hadal ghard sedikit. Kata Syeikh Saleh Pahuzan, Hafidzahulloh. Sedikit dari kalangan manusia orang yang membaca Al-Quran dengan tujuan ini, tujuan untuk mentadburnya, mempelajarinya, dan untuk mengamalkannya. Ini sedikit sekali. Inna ma'akroo nahulit tabarrukihi. Sesungguhnya hanyalah mereka membaca Al-Quran kebanyakannya untuk bertabaruk dengan Al-Quran. Awitalah untuk disautilqari atau untuk bersenang-senang dengan apa suara alqari. Masya Allah, suara qari ini indah sekali kan begitu? Ya, naam. Barakalatikum. Masya Allah, sampai di kota ya naam tak sedikit banyak terdengar suara murutal. Ya, suaranya indah, suaranya bagus. Siapa diantara kaum muslimin yang benar-benar mau memperhatikan? Makna hukum-hukum yang dikandung dalam ayat-ayat ini Saya mengatakan sedikit Yang mempelajari membaca Al-Quran dengan tujuan tadi Kebanyakannya untuk sekedar bertabarruk Atau bersenang-senang menikmati suara qarihnya Nambara qalabikum Watarannum bihi Untuk memperindah Naam, suaranya dalam membaca Al-Quran awliqira'atihi alal lil lil'ilaj atau sebagian ada yang membaca Al-Quran untuk apa? dibacakan kepada yang marudha, kepada yang sakit untuk pengobatan, rukyah sampai buka praktek apa? rukyah, ada? nah, buka praktek rukyah, dari jam 7 sampai jam 6 asar, siap menerima panggilan Allah musta'in. Nam rukyah syar'i dengan dibacakan Al Quran ataupun dikir dikir dan doa yang waris dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dilakukan sebagai bentuk kita taawun menolong saudara saudara kita. Namun jangan dijadikan sebagai pekerjaan. Jangan membuka buku praktek praktek seperti itu. Barakallahu fikum. Para ulama telah berbicara benar-benar hal ini menyelisihi nafam kaum salaf. Barakalawfiqum. Sebagian membaca Al Quran hanya untuk tadi supaya bisa dibacakan kepada yang sakit untuk pengobatan. Nambarakalawfiqum. Amalannya jauh dari Al Quran itu sendiri. Ikhwani Jeddin. Rahimana rahimakum Allah. Al-Quran itu tujuan Yang Allah turunkan mulia Jangan kita Merendahkan Al-Quran Untuk dijadikan Sebagai Mendapatkan ma'insyah Dengan tadi fathul iyadat Membuka praktek-praktek Seperti ini Nah Apalagi dibaca di pasar-pasar Menunggu orang Memberikan sadaqah padanya dibacakan Al-Qur'an dengan suara keras ini memaksa orang untuk mendengar dan subhanallah kalau kita perhatikan terhinakan Al-Qur'an orang lagi sibuk jual beli dipaksa untuk mendengar Al-Qur'an tidak tidak benar ya? tidak benar ikhwani fillah nirahimana rahimakumullah Al-Qur'an adalah kalamullah Allah turunkan kepada kita supaya kita nya, mempelajarinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ayat ke-29, kitabun, anzalnahu ilayka mubarakun, liyadabbaru ayatih, wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kitabun, Al-Quran. Sebagai kitab, kami telah menurunkannya kepadamu. Hai Nabi Muhammad. Mubarakun yang diberkahi Al-Quran ini. Untuk apa? Liyadabbaru ayati. Agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Hata huwal maksud. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran. Agar kita mentadaburinya. Mempelajarinya. Berusaha memahaminya. Waliyatadakara ulul albab. Agar kita mengambil pelajaran. Dari Al-Quran. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran Bukan sekedar untuk menikmati suara Al-Qari Bukan untuk sekedar tadi Dibaca untuk menjadi Mengobati orang-orang yang sakit Atau hanya sekedar ingin mendapatkan pahala Dengan membaca Al-Quran huruf demi hurufnya Tujuan diturunkan Al-Quran bukan Hanya itu Tetapi agar kita mentadaburinya mempelajarinya memahaminya nambarl qulubikum qala safa fawzan hifidallah amma an yuqra'a lil 'amali bihi wa tadabburihi wassuduri amma fihi wa ardi ma nasu 'ala hadzal qur'an fa hadzal la yujadu illa fi minan nas saya mengatakan, adapun Al-Quran itu dibaca untuk diamalkan dan untuk ditadburi dan untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung padanya dan untuk mengoreksi keyakinan yang ada pada manusia dengan Al-Quran ini. Saya mengatakan hal ini layu jadu ini tidak didapatkan illa fi kalilin minan kecuali pada jumlah yang sedikit dari kalangan manusia. Nampaklah kalau begitu. Lain aku, saya mengatakan kami tidak mengatakan innahu madhum sesungguhnya itu tidak ada. Lakin fi akal lil akan tetapi hal itu yang menjadikan membaca Al-Quran dalam rangka untuk tadi, mentadaburi, mengamalkannya, ini benar-benar suatu yang sangat sedikit. Walidhalika, oleh karena itu kata Syekh tajidul qur'ana fi wadin, wa'amalu ba'din nasi fi wadin akhar. Oleh karena kau dapatkan Al-Quran di satu lembah, menerangkan tentang hal ini, dan kau dapatkan amalan-amalan sebagian manusia, fi wadin akhar, di lembah yang lain, berbeda. Menyelisihi Kenapa dia kita tahu sebagai orang yang qari Membaca Al-Quran nah, Membacakan Al-Quran Bahkan suaranya indah Namun kenapa Dia menyelisihi ayat-ayat dalam Al-Quran Misalnya Allah SWT mengatakan Wa kulil mu'minin ya guldu min absarihim Fayahfalufur hujahum katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka untuk tidak melihat yang tidak boleh dilihat dari wanita-wanita yang bukan mahramnya dia membaca al-quran dia memperindah suaranya ketika membaca al-quran lah kenapa dia na'am ikhtilat ma'anisa bebas melihat wanita yang bukan mahramnya ini sebagai contoh Al-Quran Al-Quran di satu lembah Amalan di lembah yang lain Menyelisihi, bersantangan, berbeda Bahkan dia mengajari Al-Quran Dan supaya ramai majlisnya Dicampur antara yang laki-laki dengan yang wanita Digabung Yang diajarkan bagaimana membaca ayat demi ayat Subhanallah ini merendahkan kepada Al-Qur'an. Tidakkah dia membaca ayat-ayat yang semisal tadi? Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan La yufakkiruna fit tagyiri abadan. Mereka Tidak pernah memikirkan Untuk merubah Ya yani apa-apa Yang keyakinan yang ada pada Manusia yang menyisih Al-Quran Pokoknya begitu saja sudah Kebiasaan dulu ya seperti itu Tidak mau berubah Walau hawala Mujadidun awda'in Ilallah An yugayira mahum alai Walau pun Orang mujadid atau seorang da'i yang menyeru manusia kepada Allah Dia berusaha merubah Keyakinan yang ada pada manusia Yang menyelisih Al-Quran Ketika ada seorang da'i yang berupaya Menyampaikan Al-Quran mengajak mereka memahaminya supaya mereka mengoreksi amalan amalannya apakah sesuai dengan Qur'an ataupun tidak laqamu fi wajihi wattahamuhu biddalal maka orang-orang tadi bangkit di hadapannya menghadapinya dan menuduh orang tadi dengan kesesatan ini orang sesat ini orang menyimpang padahal yang disampaikan yang mengajak dia untuk apa mentadaburi mempelajari apa Al-Quran Allahul Musta'an Naam Sampaikan nasihatnya Naam Bukankah anda membaca Al-Quran Mempelajari Al-Quran Mohon maaf Amalan anda menyelisih ayat Al-Quran Marah Naam Bahkan menuduh Kamu ini sudah menyimpang Naam Bahkan menuduh orang tadi Sudah keluar dari agama Islam Kamu sudah murtad ini Bawa agama baru La ilaha illallah Apa penyebabnya? Tadi apa? Pada yang disampaikan Al-Quran hmm? Penyebabnya apa? Naam Barakalathikum taklidul a'ma Tidak mau berusaha memahami apa? Al-Qur'an. Dikatakan, "Ba, amalan bapak menyisihi Al-Qur'an. Kamu tahu apa? Guru. guru saya itu 20 tahun masantren. Kamu mah budak ngora." Naam. Guru saya itu lebih berilmu dari kamu. Nah, barakallahu. Ucapan semesta ini kita dengar. Barakallahu fikum. Kamu itu belum tamat belajarnya, sok sing tamat belajarnya. Allahul musta'an. Tamat sampai mana? lah Ayatnya enggak berubah, yaitu Melarang kesyirikan Memerintahkan kepada tauhid Sementara yang engkau lakukan itu syirik Mempersekutukan Allah di dalam ibadah Sampai manapun ayat Al-Quran tidak akan berubah Nah, tapi demikian Nah, kebanyakan manusia Demikian keadaannya Illa aqallal qalim Wathamuhu bil kuruji aladin. Mereka menuduh seorang da'i tadi telah keluar dari agama Islam. Waanahu atabidinin jadi din dan dia menuduh bahwa orang tadi Da'i tadi telah datang membawa agama yang baru. Waanahu anau dan demikian demikian. Tuduhan-tuduhan lainnya. Wakah terjadi? Hal yang terjadi? Antum alami? Atau sebagian mengalaminya? Nah, harakahulahfikum wasiru sadar. Naam. Kama hal salali hadhayy shaikh nafsihi. Lamahawala rahimahullah sebagaimana ini terjadi kepada syekh Mu'alif Syekh Muhammad Abdul Wahab Rahimahullah. Berapa banyak tuduhan kepada beliau. Rahimahullahu taala. Ketika beliau berupaya anyarudan naseil al Quran untuk mengembalikan manusia kepada Al Quran, wa madal la alil al Quran dan mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan oleh Al Quran. Ini loh yang dijelaskan dalam Al Quran. Bukankah ayat ini dibaca? Ini penjelasannya. Ini penjelasan ulama tafsir dari sejak Sahabat, Tabiin dan seterusnya. Ini maknanya. Ini hukum yang diambil dari ayat tersebut. Saya berusaha mengembalikan manusia untuk benar-benar kembali kepada Al-Quran, memahami Al-Quran dengan baik. Wajyul Ramahum Ali dan saya berusaha untuk merubah kebiasaan mereka minal adat dari adat-adat yang menyelisihi watakali di lebatilah. Namp taklid-taklid, aturan-aturan batil yang mesyik Al-Quran, saya berusaha merubahnya. Apa yang terjadi? faru fi wajhihi wabda'uhu wa fasaquhu bal kaffaruhu wattahamuhu ketika syekh berusaha melakukan hal itu mereka bangkit namprontok di hadapannya melawan dan wabda'uhu memvonis bid'ah kepada syekh ini agama baru Menyelisihi agama nenek moyang kita Naam Gak sesuai dengan Yang ada di negeri kita Naam Mereka Mempunis fasik kepada syekh Rahimahullah Balkafaruhu baka mereka Mempunis kafir kepada syekh Rahimahullah Wattahamuhu Bittihamatin Dan mereka menuduh syekh dengan tuduhan-tuduhan Yang Bohong palsu. Barakahlah fikum hal ini, ahwani tu Din rahimah nurahimakumullah benar-benar terus berjalan sampai sekarang. Kita mendengar bahkan hal ini terus berusaha dimasukkan kepada nama pemerintah kita. Semoga Allah menjaga pemerintah kita dan memberikan taufik padanya. Oleh sebagian orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari dakwah tauhid Dengan mengatakan bahawa Naam sumber munculnya para teroris Itu adalah dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Yang katanya mengajarkan takfir Ini adalah kedustaan tuduhan keji terhadap beliau bahkan disebutkan kitabnya di antaranya Durarunam Barakallahu kita akan bacakan sedikit Naam Durarusania Naam dikatakan bahawa kitab ini Durarusania di Syekh Muhammad Abdul Wahhab bin Rahimahullah menjadi kitab yang mana kitab ini sebagai sumber dari pemikiran teroris khawarij Wallahul Nah ternyata orang yang mengatakannya kita yakin mungkin dia sudah membaca kitab tersebut Namun dia berkhianat tidak mau menyampaikan apa adanya Atau dia belum membacanya hanya saja Dia belum membaca keseluruhan dari kitab tersebut Hanya saja karena ada misi tertentu maka dia pak, nah mengambil bagian-bagian tertentu yang dia salah dalam memahaminya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu apa maksud atau tujuan dari orang tersebut. Padahal disebutkan dalam kitab beliau Ad Durar Rusaniyah sebagaimana hal yang dinukilkan oleh Al-Allamah Syekh Rabi'ah bin Abdullah dalam kitab beliau Dahru Iftiraati ahlil Zaiq wal Irtiyab, "An da'watil Imam Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala dinukilkan bahwa dalam kitab Durar Rusaniyah Syekh justru menerangkan bahwa beliau jauh dari pemahaman takfiri." Syiah mengatakan langsung demikian. Na barqalufikum. Beliau mengatakan Wa idza kunna kami bacakan sebagian. La nukaffiru man abada as-sanamah alladhi ala 'abdil qadir. Wasanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amzalahuma li ajri jahlihim wa ada miman yunabbihuhum fa kaifa yushrik billah saya mengatakan kalau kami tidak mengkufurkan kepada orang yang beribadah naam kepada sunam patung berhala yang berada di atas naam kuburan Abdul Qadir atau patung berhala yang ada di kuburan nya Ahmad Badawi dan yang semasa mereka berdua, kalau ada orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh tadi, saya mengatakan kalau kami tidak langsung mengkafirkannya, ketika mereka melakukan tersebut di ajli jahliim, ketika mereka memang masih jahil, ketika mereka tidak tahu bahwa amalan tadi amalan kesyirikan, wah ada miman yuna dan tidak ada orang yang memperingatkan mereka. Berarti dia melakukannya karena sebab apa? Jahil. Maka saya mengatakan kami tidak mengkafirkan orang tadi. Nah, karena hukum kafir yang ta'in, mu'ayyan, kita melihat ada orang beribadah kepada kuburan. Maka tidak boleh kita mengatakan fulan kafir. Karena mungkin dia masih apa? Jahil. Syekh mengatakan kalau kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah kepada berhala atau kuburan-kuburan tadi karena sebab kebodohan mereka dan tidak ada orang yang memperingatkan kepada mereka. Lalu bagaimana kami mengkafirkan kepada orang yang tidak mempersukutukan Allah SWT. Iza lam yuhajir ilaina ketika dia tidak berhijrah kepada kami. Aulam yukafir atau dia tidak mengkufurkan. Wayuqatir dan dia tidak ikut berperang. Subhanaka hada buhtanun adzim ma suci Engkau ya Allah sesungguhnya ini adalah kedustaan yang besar. Dan masih banyak ucapan Syekh Rumi dalam kitab ini menerangkan bahwa keyakinan beliau dalam masalah takfir tidak seperti yang mereka tuduhkan. Namun beliau mengatakan yang aku lakukan kata Syekh menyeru manusia, mengajak manusia supaya benar-benar beribadah hanya kepada Allah supaya mereka meninggalkan kesyirikan dan Syekh mengkufurkan orang yang terjatuh dalam kesyirikan kemudian dia benar-benar sudah memahami agama Islam dengan baik dia sudah memahami ajaran-ajaran Rasulullah dengan baik namun dia terus menerus di dalam kekufuran, dalam kesyirikan ketika dia sudah memahami sudah sampai ilmu padanya dan terus demikian baru Syekh mengkufurkannya dan ini adalah keyakinan Al-Imam al, al arba. Keyakinan para imam-imam yang empat. Keyakinan syekh tidak menyelisihi dari keyakinan para ulama, ahli sunnati wal jamaah. Ikhwanifuddin rahimahun rahimahkumullah. Namun, sebagaimana kata syekh salibah uzan, hafidullah, beliau mengatakan, sebagai contoh tadi, ketika syekh berusaha mendakwahi manusia, memperbaiki keadaan manusia, supaya manusia meninggalkan dosa yang paling besar yaitu syirik. Berapa banyak yang masih melakukan sembelihan untuk selain Allah? Berapa banyak? Berapa banyak dari manusia yang masih melakukan sajen-sajen? Ta'zim, isti'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang masih melakukan nazar kepada orang-orang yang sudah meninggal dan ibadah-ibadah lainnya? Nah mereka harus didakwahi Ketika Syekh berusaha melakukan hal ini Namun ternyata mereka bangkit melawan dan menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan tadi Bahkan mengkafirkan beliau rahimahullahu ta'ala Namun kata Syekh Salih Fawzani Hafidhullah Lakin fil haqiqati hada la yadurru walaysa bigharib Namun pada hakikatnya Hal ini adalah tidak akan memodorotkan. Dan hal ini bukan perkara yang mengherankan. 6. Fa'innal anbiya, Sesungguhnya para nabi, Kila fihim dikatakan kepada para nabi, Mahuwa asyadu min dhalik. Hal yang lebih asyad, Lebih jelek daripada yang diucapkan kepada para ulama, Para duat setelah beliau alaih salatu wassalam apa yang antum tahu ingat tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW dari kaum musyrikin ketika beliau menyeru mereka supaya meninggalkan berhala-berhalanya supaya mereka benar-benar hanya mentahir Allah Subhanahu SWT ibadah apa tuduhan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW ha? ha? majnun, apa lagi? ha? kahin, sahir syair, penyair Memecah belah dan sebagainya, iya kan? Tuduhan-tuduhan keji seperti ini. Padahal sebelum Nabi Muhammad sallallahu sallam mendakwahi mereka kepada Tauhid, mereka menganggap Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur. Tahu Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Mereka menerima kalau Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, mesti mereka menerimanya sebelum dia mendakwahkan apa? Tauhid. Namun ketika Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid, menyeru supaya umatnya, supaya kaum musyrikin, supaya orang-orang Quraisy ketika itu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah, supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan musyrikin Arab tahu makna kalimat ini. Kalau mereka mengucapkannya, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain -sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau Nah, barulah ketika itu mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka saya mengatakan, Apa yang dialami para ulama, para duat setelah Nabi Muhammad SAW, Hada lezah digerib, bukan perkara yang heran. Nah, kalau dikumpas biru ya ahla sunnah. Jangan kemudian karena hal ini kemudian merubah metode dakwah. Ya kalau saya dakwah tauhid terus, pakaiannya sedikit. Saya banyak musuhnya enggak ada yang mau menerima. Lalu bagaimana? Ya sudahlah saya rubah sedikit caranya. Caranya bagaimana? Ya saya ikut saja acara saya akan merubah dari dalam katanya bahasanya. Allahul musta'an. Tidak demikian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar di atas dakwah tauhid. Adapun orang-orang mendapatkan taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan hikmah, lakukan dengan ilmu, di atas basirah, diiringi dengan akhlak-akhlak yang baik, adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi patokan jumlah yang banyak. Sebagian menganggap kalau dakwahnya hanya diikuti oleh beberapa orang saja tidak berhasil. Sehingga sebagai mereka mempersyaratkan Kalau saya mau ceramah di sana Harus ratusan, harus ribuan orang yang hadir Itu syaratnya Balu Syekh, Ustadz, Fulan Mau datang ke sana Dan ada publikasi yang banyak Ya Kalau sudah dipasang publikasi yang hadir cuma lima orang Merasanya apa? Malu Ini dakwah Tauhid Tadi saya mendengar Saudia kalamnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al bukhari Hafizahullah Beliau menyebutkan beberapa Riwayat Salatul Salah Naam Di antaranya Seorang ulama Abdul Rahman Ibn Mahdi Rahimahullah Beliau pernah merasakan Ketika di hari Jumat beliau memiliki majlis Kalau yang hadir banyak Senang tapi ketika yang hadir sedikit Sedih Beliau menanyakan ini kepada Seorang ulama di zaman yang lainnya Saya lupa nama jelasnya Namun nama depannya Bishr Dikatakan saya mendapati Ini di dalam hati saya Kalau yang hadir dalam majlis saya Saya senang, kalau sedikit yang hadir Dalam majlis saya, saya sedikit Apa nasihat temannya tadi Seorang alim yang lainnya dia katakan, utrukuhadal majlis, wahadal majlis, majlis susul. Tinggalkan majlis ini, kerana majlis-majlis yang jelek, majlis ini telah mengganggu keikhlasan. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan, Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Habsyah menukirkan bagaimana kebiasaan seorang ulama, Abu Al rahimahullah. Beliau mengatakan kalau yang hadir di majista lebih dari empat orang, beliau meninggalkan majista tadi. Hifadhan untuk menjaga ikhlas. Bandingkan. Salafus salih para ulama dengan apa yang terjadi. Para maftunun, orang-orang yang terfitnah di zaman ini. Kalau tidak banyak, kalau tidak mendapatkan publikasi yang banyak, mereka mundur tidak mau hadir apakah demikian dakwatu tawhid ya ibadallah kalau tidak diumumkan bahkan mereka mengumumkan kajiannya sendiri membuat situ sendiri dia yang mengolahnya sendiri atau di facebooknya dia sendiri sebentar lagi ada kajian bersama ustaz fulat, ya dia sendiri wallahul musta'an begini dakwah tawhid Tahu sekali dengan para ulama salam. Al-ikhlas, al-ikhlas. Ikhwanifuddin Rahimana Rahimakumullah. La taghtarru bima qara'a. Bima qara'u. Jangan tertipu dengan yang mereka baca. Yang dibaca usul salafah. Yang dibaca kitab ut-tawhid. Perhatikan. Bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Kalau amalannya menyelisihi apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan, waspada, waspada. Ma'ruf Sesungguhnya ulama itu adalah yang miliki khosyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa niyyudin rahimahun rahimakumullah. Apa yang dialami pada doaat Allah dengan celaan, dengan tuduhan. Ketika dia mendakwahkan tauhid bukan hal yang aneh. Lama aradu an yughayyiru ma alayhi umamuhu min ibadati ghadillaah. Kilafi hakil anbiai wa maqila. Ketika para doa'at ilallah berusaha untuk merubah apa yang keyakinan yang ada pada umat dari peribadahan kepada sin Allah, maka dikatakan kepada mereka apa yang dikatakan kepada para nabi tadi, tuduhan-tuduhan jelek. Bagaimana bidu'ati wal ulama? Ini yani ketika para nabi dulu berdawah demikian, lalu kata Syekh Pakai, bagaimana dengan para doa dan ulama setelahnya? Kalau nabi saja, nabi Muhammad yang maksum dalam menyampaikan agama saja sudah dicelah ketika menyampaikan tauhid, lalu bagaimana kita? Maka jangan kemudian ketika mendatangi kemudian kita merubah. Aduh, khawatir dakwahnya tidak laku. Naam. Baru fikum seharusnya dia menyampaikan apa yang harus sampaikan. Namun karena ini khawatir nanti saya ditinggalkan, ya dirubah kalimat-kalimat yang bersayap. Allahul Mustaan, wa nasallallahu ala Anviah. Saya mengatakan bal hada yazidu fi hasanatihi in dahlalhi subhanahu wa taala. Nam Baraka saya Syekh mengatakan Wahada layan kusu min ajril alimi Wa da'iyah Hal ini tidak akan mengurangi Pahalanya seorang alim Atau seorang da'i tadi Kalau mendapatkan yang seperti ini Bahada bahkan hal ini syir, Apa yang dihadapi tadi Tuduhan celaan-celaan tadi Yazidu fi hasanatihi Akan menambahkan Dalam kebaikannya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hwanifuddin Rahimakumullah Syekh Saleh Fauzan menerangkan kenapa Berapa banyak manusia yang keliru dalam enam perkara prinsip yang akan diterangkan oleh Syekh Muhammad Abdul Rahimahullah dalam kitab ini dikarenakan kebanyakan manusia tidak mau mempelajari mentadaburi Al-Qur'an bahkan ketika ada orang yang mengingatkan mereka mereka malah menentang melawan Memusuhi menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam taklid a'ma kepada ayah dan nenek moyang mereka qala birga dza salafawzan hafidhahullah wa inna ma yarji'u bin-naqs ala man qalahu wa man sesungguhnya akan kembali kekurangan tadi Celaan tadi Kepada orang yang mengucapkannya Orang yang menuduhnya Ini akan memudaratkan Sadar 6 Akan kembali kepada orang yang mengucapkan tadi Akan kembali kepada orang yang menulis tuduhan-tuduhan tadi Celaan-celaan tadi Fa inna hada ya alaih Sesungguhnya akan kembali kepada orang yang melakukan hal tersebut Amal ulama ada para ulama al suna, yang ikhlas, wadu'atul ilallah dan para du'at orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah. Falah ya maka hal ini tidak akan memudaratkan mereka. Falah ya durruhum kila fihin apa yang diucapkan tentang mereka, bahwa mereka adalah pembawa agama baru, bahwa mereka adalah orang-orang yang memecah belah umat. Pada kenyataan tidak demikian, tuduhan-tuduhan ini tidak akan memudaratkan mereka. Baliazi, baliazi, dufidarojati, muhasanatihim, bahkan ia akan menambahkan pada derajatnya mereka, pada kebaikan mereka. Walakumku dua tunbil anbia, dan bagi mereka ada teladan. Pada para nabi, wa maqillati hakhihim wa ma tuhimu bihi, dan pada perkara yang diucapkan kepada para nabi dan ditulukkan kepada nabi. Qala Allah Taala yaqululin nabihi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yuqalulaka illa qadkilalaka illa qadkilil rusulin yang kablik." Kata Allah kepada nabi Muhammad. Apa nam na Tidaklah yang diucapkan Kepadamu, wahai Nabi Muhammad Tuduhan mereka Kepada engkau, wahai Nabi Muhammad Tidaklah itu Melainkan apa yang telah diucapkan kepada Rasul-rasul sebelummu Inna rabbaka Ladhu magfira Wadhu iqabin alim Sesungguhnya Rabbmu yang memiliki Ampunan dan memiliki Hukuman yang keras Yang menyakitkan Akuan hidin rahiman orahimakumullah, naam maka kita pun bersabar. Naam dalam menjalani dakwah ini. Nah rokallafikum, sunnatullah telah menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahuwataala, bahawa naam kebanyakan manusia menyelisihi terhadap dakwah Nabi. Nah rokallafikum qala syekh salafau jannahah bidallah fa syekh rahimahullah ti hadhihi alkalimat syekh muhammad bin abdullah rahimahullah dalam kalimat-kalimat kalimat ini yang akan kita baca insyaallah yubayyinu shay'an nam atau dalam kalimat muqaddimah yang telah kita baca tadi beliau menerangkan satu perkara min hadzal amr dari perkara yang sangat mengherankan ini yaitu apa An nan nasak manusia yang al Quran. Mereka membaca al Quran. Wajuk tiru namin kerat tidak. Mereka memperbanyak membaca al Quran. Wajhtimu nahu mereka menghatamkan al Quran. Ya tidak. Sampai kalau hatam ada yang syukuran Ya kan? Hatam al Quran. nah sya Allah. Wajhfal bahkan mereka menghafal al Quran. Wajurat tiru mereka membaca dengan tertil. Wajur kizuna ihtimamahum bil al Quran benda mereka mendalam memperdalam memperkokoh perhatian mereka terhadap lapat-lapat Al-Quran watajwidihiwah kamil mad benda-benda sangat disiplin madnya lebih sedikit Hei ya enam harusnya dibaca enam harokat dibaca dengan harokat marah betul-betul sangat disiplin dalam masalah tajwidnya Naam الإرغام, Dalam masa ilgham Kurang sedikit Naam Mungkin dengungnya Naam dihukum hukum al -fad, al -fad Dalam masa salafah Alfad fad al-fad Wal-gunna di dalam gunnahnya Wal-iqlab dalam hukum ikhlabnya Wal-idhahar dalam hukum idhah dan ikhfanya Wa ya'tanuna bihada inayatan faiqatan Wahada syiun tajib dan mereka memperhatikan dengan perhatian yang sangat luar biasa. Ini kata saya sesuatu yang baik. Sebenarnya sesuatu yang baik. Naam, karena tentu kita juga harus berusaha kan. Membaca Al-Quran masa nam huruf sin dibaca apa? shin, ya, Nam atau dibaca sod. Nam. Kan berbeda maknanya. Barakalofikum. Qaf dibaca kaf. Tentu berbeda maknanya. Kita harus berluasa mempelajari. Hadza syai'un tayyib kata ini suatu yang baik. Walakinna akan terjadi kata Syekh, al-ahamma wal maqsudu ليس hal. Tetapi yang paling penting dan yang menjadi tujuan diturunkannya Al-Qur'an bukan ini. al maksudu yang menjadi tujuan diturunkan Al-Qur'an tadabburul ma'ani, mentadaburi makna-maknanya watafaqhu fi kitabillah dan untuk mempelajari memahami Al-Qur'ani azza wajal wa ardu a'malina wa a'malin nas untuk mengoreksi amalan kita dan amalan manusia alal -al kitab dikoreksi dengan Al-Qur'an hal hiya muwafiqatun lil kitab apakah amalan kita atau amalan manusia ini sesuai dengan Al-Qur'an kitabillah au mukhalifatun atau menyelisihinya ada hal maksud, entah ada burinya. kemudian mempelajarinya, memahaminya dan mengoreksi amalan kita dengan Al-Quran. Ada hal matlab ini yang diperintahkan. Ana nam, uh, ada hal matlub an nusahiha awda ana ini yang dijadikan yang diperintahkan yakni agar kita membenarkan mentashih mengoreksi keadaan-keadaan kita wa anna nunabbiha ala akhta'in nas dan agar kita memperingatkan kesalahan-kesalahan manusia la biqasdit tashhir bukan dengan tujuan ketika kita mengoreksi manusia dengan tujuan untuk tashhir untuk menyiarkan kesalahannya bukan nah Baru kalau dikum. Wakostinailiminandas dan bukan pula maksudnya sekedar untuk menjatuhkan mencelah manusia. Balil bal dikostin istabahkan dengan tujuan untuk islah memperbaiki manusia. Wan nasihah dan nasihat kepada mereka. Maaf pak, amalan Bapak salah. Nah, menyelisihi. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala Menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan kalau Bapak melakukan hal ini Terus menurut seperti ini Bapak terancam Bahwa tidak akan diterima Ini dalilnya Pak Dikas di islah untuk memperbaiki Bukan untuk ta'ayir Bukan untuk menjatuhkannya Untuk membimbing mereka Supaya benar-benar kembali kepada Al-Quran Akhwani Fiddin rahimahun wa Demikian penjelasan dari Al-Allamah As-Sallabi Beliau menerangkan kenapa muallif rahimallahu mengatakan bahwa enam perkara yang akan beliau sebutkan dalam kitab ini merupakan perkara-perkara prinsip yang sudah Allah terangkan dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang wadih, jelas, gamblang. Bahkan hatta awam pun bisa memahaminya. Namun kenapa banyak dari orang-orang pintar orang-orang yang cerdas, orang-orang yang akil ternyata salah dalam enam perkara ini. Sebabnya karena apa tadi? Sebabnya, Pak. Padahal mereka membaca Al-Qur'an, sebabnya, Pak. Karena mereka tidak berusaha mempelajari, Mentadaburi Al-Qur'an. Padahal tujuan diturunkannya Al-Qur'an untuk itu. Bukan sekedar untuk naam diambil pahala dari membacanya atau memperbagus bacaannya, bukan sekadar untuk itu kuanifuddin rahiman warahimakumullah kemudian setelah itu syekh masuk kepada usul pertama dalam kitab ini qala rahimahullah al-ashlul awal usul pertama perkara prinsip yang pertama yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan jelas dengan gamblang dan bisa difahami bahkan oleh kalangan awam yang pertama adalah Ikhlasul lillahi ta'ala Wahdahu la syarikala Wabayanu diddhi alladhi huwa syirku Wa qawuni aksaril qur'ani Fi bayanil hadhal asli Min wujuhin shatta Bikalamin yaphamuhu Abladul aama Summa sara ala aksaril umati masara adhharu lahumu syaitonul ikhlasat as-sura salihin wa taqsiri fi mengatakan usul pertama perkara prinsip pertama adalah mengikhlaskan agama mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala La syarikalah Tidak ada sekutu baginya Tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga menjelaskan lawan dari tadi Al-ikhlasuddin ini disebut dengan apa? Maikhlasan agama hanya bagi Allah disebut dengan apa? Al-Tawihid Berarti perkara prinsip yang pertama yang disebutkan oleh syaykh dan ini adalah perkara yang gamblang yang jelas terdapat dalam Al-Qur'an bisa dipahami oleh kalangan awam adalah perkara tauhid. Perkara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan juga penjelasan tentang lawan tauhid yaitu apa? Syirik. Ini prinsip pertama. Barakallahu fikum yang na'am diterangkan oleh Syekh Ur rahimahullahu taala. Naam. Ikhwani jiddan rahiman rahimakumullah. Kemudian kita baca sedikit. Kemudian kita natawaqquf pada bagian ini insyaallah taala. Siannya ada kesempatan kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala. Kita baca sedikit penjelasan Sursul Safu. syarah penjelasannya kata Syekh Hafidzullah Al-ashlu awal Minhadhil usul disitah. Usul yang pertama dari enam perkara usul ini adalah ikhlasudinilillahi wahdahul ashariqalah. Maka ikhlaskan agama bagi Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kata Surah Al-Fauzah, "Hada aslul usul wa qa'idatul din". Surat pertama ini adalah Aslul usul, perkara yang paling mendasar dari perkara-perkara prinsip. Enam perkara ini merupakan perkara apa? Prinsip. Namun yang pertama ini adalah aslul usul, perkara yang paling mendasar. Perkara yang paling prinsip. Waqaidatid din dan kaidah agama ini. Hadza wa hadza hu al mu'taraq bainal anbiya'i wa bainal umam. Perkara prinsip inilah Tempat terjadi perselisihan, tempat terjadi peperangan antara para nabi dengan umatnya yang menyisihinya. Falanbiau para nabi yuriduna an yusahihu hadal asla. Para nabi menginginkan untuk mentasfi memperbaiki usul ini. Aladikalak Allahul halqa min ajrih. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia dalam rangka Untuk prinsip ini yang pertama Yaitu apa? At-tawhid Apa dalilnya? Bahawa Allah menciptakan manusia Dengan tujuan untuk Mewujudkan prinsip pertama ini Yaitu tawhid -dalil. Apa dalilnya? InsyaAllah mungkin ada yang hafal InsyaAllah Ahsan ah, Ahsan Wahai kelak tu jinna wal insan dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada pada aku kata Allah berarti penciptaan tujuan penciptaan manusia dan jin untuk apa untuk mengetahui dengan Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena itu Syeikh Sulaiman mengatakan yang pertama adalah aslul usul pertara yang paling mendasar yang mana Allah menciptakan makhluk manusia untuk ini. Wa rabbatu sa'adatihim bihi dan Allah mengaitkan, menghubungkan kebahagiaan manusia dengan ini, dengan tauhid. Artinya, seorang manusia dia akan bahagia di dunia dan di akhiratnya ketika dia menjalankan prinsip ini tauhid. Seorang manusia dia akan celaka ketika di naam ketika dia meninggalkan prinsip ini. Para Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'allahu annar wa ma lidh-dhalimiina Sesungguhnya barang siapa yang memperssekutukan Allah maka niscaya Allah haramkan baginya jannah. syirik lawan dari apa? syirik lawan dari tauhid berarti orang yang meninggalkan tauhid yakni dia terjerumus dalam kesyirikan sampai wafatnya tidak bertaubat kepada Allah jatuh dalam syirik akbar maka diancam dengan ayat ini Allah haramkan baginya apa jannah wa ma'ahu annar tempatnya di neraka wa ma lidz-dzalimin min ansar dan tidaklah bagi orang yang Zolim, orang yang syirik dia tidak akan mendapatkan penolong Berarti apa? Kebahagiaan manusia ini telah Allah kaitkan dengan apa? Dengan Tauhid Kalau kita ingin benar-benar bahagia di dunia dan di akhirat Maka wajib bagi kita untuk mewujudkan prinsip pertama ini At-Tauhid Mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Iqwani fid din Rahimanu rahimakumullah Nasib banyak penjelasan dari Syekh Saleh Pauzan Haji Dahulloh terhadap perkara atau prinsip pertama ini namun naam uh, saya kira secukupkan sampai di sini dulu apa yang saya bacakan kepada antum di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat Khususan bagi saya pribadi umumnya untuk antum semua naam semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang naam diberkahi oleh Allah Subhanahu dan semoga Allah menjadikan apa yang kita baca kita dengar menjadi ilmu yang yan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhana ka Allah mawabihamdik. Ashhadu allahirahim taala astagfiruka atubuilee. Wallahamdulillahirobbilalamin.